Сунеми по через чорні лунки, сунеми через палний брам з вуглого нащщільнки, плунеми через спом'ienia міос з білою «Ішов я просікою. Після вчорашнього пиття почувався не найкраще. Хай би що казали, видудлили ми вчора в Хоплянці у трьох, а потім долучився Василюк ті півтора літра горіляки і ту бочку пива. Не так уже багато, хоч і не так уже й мало, але знову ж таки, не так уже й багато, аби до чортиків». Або, як то кажуть, у людини урвався фільм, себто нитку Аріад не згубила. І не знає, що довкола діється. А це, власне, зі мною учора й трапилось. Не знаю. Не пам'ятаю, о котрій забралися ми з Хоплянки, як доїхали з пересадою до Бобровиць. Він на ровері, на сідлі, а я на рамі. Мусили ми кілька разів, але то добряче перевертатися на тому шосе, Бо цілий побитий і потовчений я. Усі кістки мене болять, Але найважливіше, що всі цілі. Нічого не зламане, Нічого не вивихнуте, Побите тільки все. Пересада й молодий батюк Притягли мене на квартиру І кинули на ложе. Як мені сказала сьогодні вранці бабця Оленька, Але квасу із квашеної капусти Не мала вона в хаті. А я мав таку охоту на квас, коли вранці виліз із ліжка, Палила мене печія, І спрагу я мав величезну, Як від бобровиць до хоплій назад. Почувався я наче п'ять хвилин до фінішу, Як то кажуть. Почувався я крихітним, Як порожній келишок, Що стоїть на одній ніжці на хисткому столі. Ішов я отже просікою Широким прорубом між двома стінами лісу. Здаля від порубки чути було заду, стукання, гупання, пиляння, скреготання напильників обсталь і так далі. Якийсь птах свиснув мені над головою, як неприцільно кинутий мені у плечі камінь. Але ще щось, крім того всього, чулося в повітрі. Якесь дзищання тихе, дуже тихе, але невпинне – Таке дзищання, яке навесні йде від квітучих кущів малини, де ниж осип, джоли, джмелі, та й хто захоче. Але тихіше трохи. Хоч і так, наростало, і наростало. Іннавгавало. Та дзищання у повітрі. Що то могло бути? Цікаво мені було. Слухав я його, бо не міг не слухати. Увесь я заслухався у те дзищання. Що ж то могло бути? Ішло воно з якоїсь далечі, але не знаю, з якого боку, хоч виразно наростало, дуже виразно наростало. Повітря тепер дзищало, начебто навесні, ніж порили осип, бджоли, джмелі, та й хто захоче, не в кількох рядах кущів малини на кількох ділянках, а на двох гектарах, на чотирьох моргах, засаджених самою малиною. Звісно, я дивився вгору, але нічого не бачив. Зищання тим часом не переставало наростати. Що то могло бути, ради Бога? Стало мені трохи дивно. Трохи так, начебто я починав боятися. Так воно й було. Я починав боятися. І коли я починав боятися, то усе дужче починав боятися. Страх мій наростав у міру, як наростало те страшне дзищання. Страшне. Я дивився у гору, але й далі нічого не бачив. І не відав я й далі, звідки воно йде, з якого боку. У весь ліс заходився тим дзищанням. І, може, тому не міг я зорієнтуватися, з якого боку воно йде, з якого боку воно надходить, наближається грізно. Та дзищання. Зійшов я з просіки. І увійшов до прибережного лісу. Увесь ліс розгойданий, клекочучий, розшалілий був тим дзищанням. Від порубки уже віддавна нічого не було чути. Страхітливе дзищання заглушило сокеризаду, або вони там зупинили роботу й увійшли до лісу і поховалися за дерева. Так як я. Не знаю навіть. Я запалив цигарку і роззирався довкола по землі. Начебто чогось шукав. Раптом усвідомив я собі, чого шукаю. Страшно це було. Усвідомив я собі раптом, що шукаю тут на землі очима схованки. Але не було ніде схованки. Не було. Дзичання було несамовите, страшне. Я присів під деревом і палив цигарку. Затягуючись нею раз, по раз і тримаючи цигарку в укритті, ускладеній трубкою долоні. Так, начебто не був день ясний, ранок зимовий, світлистий, а ніч, темна ніч, хоч не глуха, абсолютно навпаки. І хтось міг зауважити вогонь від моєї цигарки. Вогник той. А палив я ту цигарку, не знаю, якось так її палив з якимось таким під свідомим відчуттям, що вилазило на гору, начебто була остання цигарка, котру палю у житті. Боліли мене вуха. Усе дзищало страхітливо. Повітря, безмірні простори, тисячочисленні дерева. І голова моя бідна була вся єдиним страхітливим дзичанням. І тоді подумалося мені страхітливо, що це кінець усього, кінець світу. Катастрофа планетарна, бліць летять ескадри бомбардувальників, летять ракети, і зараз буде кінець. Нічого не залишиться, навіть сорому, тільки одне загальне розчарування зірок, що дивляться на нас із неба. «Ну чому б не міг я так подумати? Хто мені скаже, переконає мене, дасть мені докази, що ніяким чином не мала права така думка сформуватися мені в голові? Хто мені скаже, та ти якийсь божевільний? Або хоча б звичайно, та ти придурок?» Присівши, зіщулившись під деревом, скулений удвоє, низько, Наче б я хотів через брак схованки під землею сховатися. Подумав я отже про катастрофу планетарну, про бліцкриг, і одразу ж негайно подумав про тебе, дівчинко моя, галуско яблоні, що я тут, у цих лісах, а ти там, далеко в джунглях міста». І смуток нелюдський, розпач безмежний, що ми не разом у цю мить загальної катастрофи, у цей момент кінця світу. Швидко вийняв я з кишені твою фотографію, ту, що нам зробив Лесю тоді на базарі, ти у штанах, у рожевій блузці, у тому славному зеленому жакеті. Дивишся так, наче б на мене дивилася, хоч я за тобою стою, тримаю ліву руку на твоєму плечі. Довкола нас кошики з овочами, квіти, чорна манька, пам'ятаєш, людей багато на базарі, купа народу, всі вони зараз загинуть, бо вже летять ракети. Тож це фото вийняв я з кишеня блузки швидко-швидко, і тримаючи його пальцями обох рук, притиснув тебе до вуст, бо так хотів я загинути, саме так, з тобою на вустах і з твоїм іменем. Промайнуло мені в голові, що саме так гинули перші християни. З Христом на вустах, з фотографією Бога на вустах і з Його іменем. А я з твоєю фотографією і з твоїм іменем. Та подумав я тоді, що це, однак, неможливо. Це не може бути правдою. Не може то бути катастрофа планетарна. Тому тільки, що ми не разом. Тому що я тут, у цих лісах, а ти там, далеко, в джунглях міста. Ти і я знаєш теж тому, власне, що ми не разом у цю мить. Тому що не може бути бліцкриг, кінець світу, катастрофа планетарна, а отже і наша погибель. І воїстину, воїстину, нічого і далі не діялося. Бомби не падали, дерева не падали. Світ не валився, зірки там на небі дивилися і далі зачаровані на цю малу планету. Лишень та дзищання, несамовите, страшне. Підвів я злегка голову і тоді крізь дерева, що стояли неполеглі, побачив їх. Летіли низько над лісом. Дев'ять їх летіло. Один, три, три і два. Величезні транспортні гвинтокрили Виглядали як гігантські допотопні летючі створіння Археоптерекси, звіроптахи, гігантські бабки Сунули помаленьку у повітрі, віддаляючись помаленьку Дійшов я до порубки і узявся до роботи Не швидко мені йшло Зле я почувався й погано навіть не слабосило. Лишень слабо, марно. Мій топір ніколи не видавався мені таким важким. Але рубав я якось, співав я якось тонким голосом у хорі Сокиризади і весь тремтів. Цілий Божий день не полишало мене те тремтіння, луна того страхітливого зішання. Час від часу сходив я з порубки і заходив у ліс почистий сніг. Цілими жменями пакував я собі його до вуст і смоктав, і їв його, бо палило мені горло, і в грудях мені палило, і коли жер я сніг, то приносило це мені полегкість. На чистому снігу прожив я той день, нічого не їв, бо їсти не хотілося мені. І крім тієї одної цигарки ранесенько, цілий день на порубці не палив я. Тільки сніг жер і жер, як змій казковий, Котрому палають отруєні нутрощі. І натирав ще собі я ним обличчя, вуха, чоло, Бо безперервно плуталися мені в голові Дуже катастрофічні думки. І коли мазався я снігом, То мені це приносило полегкість. О, добрий, коханий снігу! Тієї ночі навідав мене інший сон. Ішов я піщано-кам'янистою якоюсь дорогою. Була то дорога, бо видно було на ній сліди коліс, добряче затерті, ледь-ледь видні, але все ж видні. Тим тільки вирізнялася та дорога споміж напівпустельної, голої, безлюдної околиці, порослої з рідка карликовими кущами – Ноги мені грузли в тій сипкій домінанції, і пісок влазив до черевиків, повні черевики піску. Зняв я їх, щоб іти зручніше, босо, але мусив одразу ж назад їх вдягнути, бо пісок був такий пекучий, що не можна було босо по ньому ступати. Блузки сорочки теж не міг я стягнути з плечей, бо сонце тоді стягнуло б із мене живцем шкіру. Сонце палило безжально. Стояло воно, розкарячене над моєю головою в зеніті такому вертикальному, якого не зустрічається в середніх висотах. Ішов я з непокритою головою, як то мені властиво, але відчував, наче б мав я тісно насаджений на голову важкий середньовічний шолом. Усе було біле... Не біло-жовте, чи біло-помаранчеве, чи біло-сіре, а біло-біле. Таке біле, що аж засноване яскравічою і млицею усе було. І тихо теж. Ні вітру, ані нічого. Невимовно тихо. Наче б уже навіть не смертельно. Щось більше. Щось таке, як вічна тиша. Навіть пісок, по-котрому я йшов грузно не сичав ніби гадина, так само й каміння, що відкочувалося з-під черевиків, не здіймало найменшого шуму. Ішов я трохи під гору, з примруженими щільно очима, кроки роблячи поволій обережно, бо відчував, що від тієї тиші можуть мені тріснути жили в кісточках. У певну мить я пристав і подумав – чи можливо це? Так тихо було, що аж почув я дзижчання тієї тиші. Але чи це можливо? Мені це видалося можливим. Вийшов я на плато і тоді побачив на близькій віддалі той будинок. Великий будинок. Страшно міщанська п'ятиповерхова кам'яниця, котра самотньо стояла посеред тієї голої околиці. Сліди коліс каравану, добряче затерті, давні, прадавні, ледь видимі в піску і щебені дороги туди вели. Але чому каравану? Чому не якогось іншого транспорту? Звідки я можу знати? Дзищання тим часом у міру наближення мого поволі до того склепу наче трохи гучнішим ставало. Отже, все ж не було то дзищанням тиші – Дзищання ішло звідти, від тієї кам'яниці. Поволі дійшов і я туди. У вікнах не було вікон, ні коробок, нічого. Самі лишень порожні отвори. У дверях теж не було дверей. Увійшов я через той отвір і опинився на сходовій клітці. Бо нічого, крім голих морів, не було. Але сходи були. Дзищання тихе, куди виразніше, ніж перед тим, ішло згори. Тримаючись за поруччя, почав я іти по сходах дерев'яних, старих, але не тріщали. Нарепіли вони під моїми кроками. Нічого. Усе безгуч стояло. Ні слуху, ні духу. Звуки всі пропали десь. Поховалися в своїх норах і там сиділи тихо, не вилазили, аби не перешкоджати дзищанню тому, тихому, але абсолютно деспотичному. Або, може, помер тут усякий звук, крім того єдиного? Поволі зійшов я на другий поверх. Тут теж, як на першому, у дверях, що виходили на сходову клітку, не було дверей. Крізь ті порожні отвори видно було порожні кімнати, безлюдні та безглузді, і видно було у голих стінах порожні віконні отвори, крізь котрій видно було дикий, гористо-пустельний краєвид, порослий зрідка якимись карликовими кущами. Піднявся я на третій поверх, те саме себто нічого, пусто та дзищання тихе. Хоч йде далі виразніше, магнітом тягнуло мене до себе, вело мене, провадило мене, як, скажімо, ведуть корову на мотоску. Не боявся я, а уже це було предивним. Я, котрий, не боюся, річ не бувала. Увійшов я поволеньки на четвертий поверх і дуже поволеньки на п'ятий. Нічого, пусто. Отвори у стінах, як двері, порожні кімнати, Отвори в стінах, як вікна, порожні пустельний краєвид за вікнами. Дзищання продовжувало долинати з гори. Підвів я голову і глянув туди. Аж запекли мені від болю очі. Вузькі, злегка кручені сходи вели на дах. Крізь порожній квадратний отвір видно було те, що мало бути небом. Біле тремтяче, яскравіше щось, що мало б бути повітрям. Ступив я на ті вузькі, равликуваті сходи й поваленьки дерся нагору. Коли голова моя до половини, до половини очей вихилилася понад отвором, я побачив того чоловіка. Стояв він обернений до мене спиною, на одному з країв плаского даху. Не скажу, на котрому стояв краю, на північному чи південному, чи східному чи західному, бо не знав я, де яка сторона світу. Сонце стояло в зеніті архівертикальному, і не можна було по ньому зорієнтуватися, оскільки завмерло нерухомо. Нерухомо стояв і той чоловік навпроти мене, на краю даху, вдивляючись у далечині. Одягнений він був у чорний костюм, а на голові мав такий же чорний капелюх, овальний такий, із короткими вузькими крисами. Зищання дуже виразно йшло від нього. Виліз я на дах і став позаду нього на відстані, яка була між отвором, крізь який я виліз, і котрий був посередині того плаского даху, і тим краєм, на котрому він стояв нерухомо, дивлячись у далечінь. Не дуже я знав, що робити. Гукнути його? Але як? Подумав я, що якби я гукнув, він міг би перелякатися тим зненацька до нього гуканням і втратити рівновагу на тому своєму краю і упасти з даху вниз. Не скидалося на те, що він знає, що я за ним стою і що очікує на моє гукання. Усе тихо було. Вічна тиша нескінченних просторів, але ця тиша мене не жахала, тільки те геть незалежне від тиші, відокремлене, повновладне дзижчання, що йшло від нього, і в котре він начебто також увесь був заслуханий, дивлячись при цьому вдалечінь, я, споглядаючи його, теж дивився вдалечінь. Хоч була то далечінь шести-семи метрів, котрі мене від нього віддаляли, тож не знав я, що робити, гукнути його якось, не знаю як, хай будь-як, але міг би його перелякати. А підійти до нього і доторкнутися злегка до його плеча, то він теж міг би перелякатися і втратити рівновагу на своєму краю і впасти вниз. Але стоячи біля нього, я міг би його зупинити. Власне, не знаю я, чи про те все думав. У будь-якому разі рушив я в його бік поволі і зовсім не на вшпиньках, бо кроків моїх і так не було чути. Безгучні вони були. Все було безгучним. Може, знав я якось, наче під секретом, хтось колись сказав мені, що і голос мій також безгучний, тому і не гукав до нього. Ні на що було б німе безгучне гучне устами. Тільки дзищання те ставало гучніше і гучніше, У міру як я до нього наближався. Підійшов я до нього і став за ним, за його плечима, І витягнув руку і легесенько, ледь-ледь, Так як ледь-ледь видні були сліди коліс каравану на піску дороги, по я перед тим ішов, йшов, отож ледь-ледь торкнув я його плече. Торкнув я його так, ледь-ледь, по метеликовому, що навряд чи він відчув мій дотик. Може, не відчув також через те дзищання, гучне, уперте, якесь таке фабричне, або ж, як коли на тартаку працює пила. доторкнувся я до нього другий раз». Штовхнув я його легесенько пальцем у плече, і тоді він дуже поволі обертався, обертався, обертався. Обернувся він, і стояли ми тепер обличчям до обличчя. Обличчя його, в обличчі його. Обличчя його було його обличчям, але нічого з його рис я не пам'ятаю, ані чола. Ні носа, ні щік, чи вуст. Вуста стається мовстиснені, але, не скажу напевно, не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Тільки ті дві великі очниці, два отвори, дві діри на місці, де у людини очі. І крізь ті дві діри, ті два отвори, як крізь круглі ілюмінатори в каюті судна, видно було, як клубочаться там і дзищать Тисячі бджіл і ос. Єдиним дзищачим гніздом ос була його голова. Вуликом, що кипів від бджіл, була його голова. І тоді почали вони вилітати крізь ті дві діри, що лишилися від очей його двома дзищачими струманнями. Прямо на мене, на мене. Устиг я закрити очі й обличчя, і тоді прокинувся той, хто вам тут сповідається, і з обличчям закритим долонями. Побачив я між пальцями, що темно у світлиці за вікном. Прибрав я долоні від обличчя, відгорнув постіль, поставив босі ноги на підлогу і так сидів хвилину, струшуючи головою, бо все мені там іще у ній дзещало. Потім устав я, убрався в штани, на шкарпетки онучі, на онучі гумаки, узяв рушник і мило, й вийшов на двір до криниці. Темно було ще, на сході лишень прояснювалося злегка й несміливо. Морозно було, на великому чистому небі зірки блищали, меготіли жваво, як то буває взимку. Півкуля неба уся засіяна була ними, як чорний плащ великого мага, набита золотими бджолами. Потрусив я головою, аби витрусити з неї бджіл, котрі там лишилися, узявся витягати воду з криниці. Довго хляпав я крижаною водою на все ще дзищачу мою голову, потім у квартирі завершив одягатися, завантажив трохи провіанту до речового мішка, узяв картоплі, котру купив по комівські усельпки, гарних відбірних 15 штук і теж запакував їх до мішка. І пішов до роботи, без чаю, бо у закутку у бабці Оленьки світло ще не горіло. Спала ще бабця Оленька. що там снилося, бабці Оленці? Минув я село і звернув ліворуч на просіку через поля, дуло в плечі зі сходу. Тверда шкаралупа снігу час від часу тріскала мені під стопами, і тоді западав я у якусь вирву. Переді мною вдалині виднілася темна стіна лісу. Низько над лісом стояв місяць. світанковий блиск, що сходив за мною, заглядав йому до погаслих кратерів. Над усім цим я струбив крилами на ранні лови. Незграбний на перший погляд його лед, але не одне вже крилате створіння так думало і помилялося. Раптом щось вискочило у мене з-під самих ніг, я так перелякався, що шарпнувся назад, спіткнувся об груддя й приземлився на дубі, і як не засміюся. Величезний страхополог заєць, великий руснак, переросток просто, як молодий олень, чухрав скоками через поле. А я, сидячи на дупі на снігу, сміявся вголос. Несамовитий був той мій сміх посеред голого зимового поля О тій ранковій годині перед світанку Під великим небом засіяним бліднучими зірками Тихо, пусто, а я, а я сміявся Це щось надзвичайне Нісся по провінції мій сміх Як у радісному очікуванні перед світанком Дзвін костюлу, що скликає вірних на ранкову службу як дзвін баламкалася моя голова від того сміху. Усіх ос, бджіл, джмелів і хто ще там був, викорив мені з голови той сміх. О, добрий, коханий сміху! Потім устав я, коли угамувалася мені сміху машинерія, і рушив далі. Проходячи біля хатини Богданського, забрав я мою сокиру, котру лишав за парканом у городчику, щоб не тягати щодня її на квартиру і назад на порубку. На подвір'ї розгавкалися пси лорд Казань і Карусь, улюблений пес лісничого. Той останній мав він бездоганний нюх на кабана. Лісничий сказав мені вчора, коли я зайшов уранці до нього спитати, чи не має він квасу і сквашеної капусти, що Томашевський ніколи не змайструє такого штучного механічного пса, як карусь. «Ніколи!» Потім показав мені лісничий у садку свою гордість. Сорт вишні під назвою «Міністр Подбільський». Казав, що сіка до морозів і сірує гнелизни. Плоди великі і дуже соковиті. На порубці не було ще нікого. Перший сьогодні був я. Назбирав я тонких сухих гіллячок і пішов до останнього з учорашніх вогнищ на моїй ділянці. Відгорнув я згори попіл, аби дістатися до жару, котрий там, під попелом, цілу ніч зберігався й тлів. Поклав я на нього сухі гіллячки і подмухав, аж поки не стрельну пломінь. Коли розпалив я добряче вогнище, сів я на пеньку, виняв торби провіант і з'їв сухий, без чаю, сніданок. Потім запалив цигарку і чекав, аж добре розвидніється. Коли прийшов сельбка, Пішов я до нього на сусідню ділянку, аби мене почастував ковтком гарячого чаю, бо сухо було мені в горлі і хотів пити трохи після сніданку, а снігу не хотілося мені сьогодні жерти. Забагато вчора я його наковтався. Потім рубав я хвацько до полудня. Пополудні полудні Нікодем спустив мені нову порцію великих боярських сосон, штук зо тридцять. І знову зазеленіло на моїй ділянці. Бо все, що перед тим повалене, вже очищене було. Попалене гілля і уся зеленина. Опалівка на купах, довгі голі стовбури треба було тепер окорувати. Але до корування візьмуся потім, коли очищу те, що мені сьогодні спустив нікодем. Спершу треба скінчити з ним. Три-чотири дні... Потім хай мені Нікодем не спускає вже нової порції. Буду корувати, щоб тільки мороз трохи спав, бо неможливо корувати на такому морозі. Потім, як лісничий з гайовими, поставлять знаки решпаком, що не пиляти, що пиляти іде, тоді візьмуся до пиляння. З порубки зійшов я сьогодні раніше, бо вчора привезли мені дрова на квартиру, і хотів я їх порубати. Кілька днів уже палив я в себе дровами бабці Оленьки. Коли прийшов на квартиру, до заходу сонця була ще добра година. Перекусив я, випив дві склянки чаю і пішов до шопи рубати. Рубав до темного смерку, а потім пішов до крамниці купити трохи провізії і випити пива. У крамниці повно людей чекало на автобус до Хоплі і до Кінських долів, і до Глогова. Згідно з розкладом рейсів, автобус мав від'їжджати із Бобровиць 16.20. Зараз доходила п'ята, а його ще не було. Жінки мовчали, мужики матюгалися, усі тупали ногами. «Пиво, начальниця!» – почув я знайомий голос. «Досить з вас пересадо, сказала Василюкова, «котра, як ви вже знаєте, працювала у крамниці продавчиною». «Уже з вас досить, додому йдіть!» «Що досить? Кому досить?» – кричав пересада. «Пиво хочу! Плечу і хочу!» Зауважив він мене в черзі і вмить заспокоївся. Пропхався до мене, засунув мені у жменю якісь дрібняки «Пиво!» – сказав, і вказав мені рукою, що чекає на мене в кутку крамниці. Коли я допхався до ляди, купив насамперед трохи товару, Консерв різних, смальцю, аби його перетопити з цибулою і часником, трохи яєць, буханку хліба, і запакував це до мішка, яйцями нагору. Ага, і два пива дайте, будь ласка. Тут п'єте? Тут. На дротах, розтягнених довкола кахельної грубки, що була залядою, висіли гріючись пляшки пива для клієнтів, котрі воліли тепліше. Тепліше, дайте, будь ласка. З-під грубки Заплатив я, узяв торбу і пиво І пішов до пересади. Дав я йому його пляшку І попивали ми в кутку Пересада зробив мені Трохи місця на коробці З котрої перед тим І гучним криком прогнав кота А я сів біля нього «Мусимо ми, Прадеро За самогонкою піти до Черняви Бо нема вже як жити Мовив пересада 40 злотих літра. Січеш, Прадеро?» «Нині я вже не маю сил шурувати до черняви», – сказав я. «Ні, нині-ні. Я нині уже блаженний. Пару злотих мав, то випив чотири пива і вгомонилося. Але слухай мене, у п'ятницю я продаю два метри ріща з моєї ділянки. По п'ятдесят злотих, то разом буде сто. Піду з роботи трохи раніше і зайду до тебе на порубку». І підемо ми за самогонкою до Черняви, бо нема вже як жити. Добре, чекатиму на тебе. А як ми доїхали пересаду в неділю схоплі до Бобровиці? Я щось нічого не пам'ятаю. Ну-ну, я тобі зараз розповім. Ти нічого не пам'ятаєш, дідьку, але я добре пам'ятаю. Ти був взагалі нестерпний, матюгався у фосі і не хотів іти. Та ну, так так, дідьку, нестерпний ти був. Удвох ми з батюком тягнули тебе крок за кроком, бо все в нас вирвався й втікав. Лягав ти у фосі на сніг, в замети скакав, матюгав ти нас, аби йшли собі і тебе лишили. Та ж ти б замерз на кістку, якби ми там тебе лишили. Не бійся, мороз якби мене притис, то я б устав і пішов собі. Не бійся з мене такий зух був, бо я знав, що ви зі мною. Якби ви пішли, то я б зразу встав і пішов за вами. Не бійся!» «А ще ти щось балакав, але щось таке дивне. Певно, поезію декламував. Зараз, зараз, як то було? Навіть досить гарно. Перед тим, щось там, перед тим заїздом... Ні, перед тою корчмою. Милий, не затримуй саний. Не пиймій, милий, не пий». Якось так було. І ще якісь інші вірші декламував. Ага. Навіть досить гарно. Не пам'ятаю всього, бо я так само був добре вгашений. Ага. Чиєсь ім'я там називав. Жіноче. Але дивне якесь. Я ніколи не чув такого імені. Польське воно було, але певно рідкісне воно. Та ім'я, бо я щось ніколи не чув його. «Ага, буде ще одне пиво?» «Не давай дурних питань, Прадеро! Принеси товаришеві!» Увипили ми наступне пиво, а потім іще одне. Так що я випив три, а пересада сім. І трохи він обм'як за сьомим. Точно перед тим іще щось пив. Отож, тепер була моя черга брати його під руки. Відпровадив його до хати і лишив під дверима. Відступив я трохи у морок, аби побачити, чи увійде він до хати, чи розвернеться і захоче рушити на село і плутатися по хатах за склянкою вина. Чи не дай Боже спирту, технічного спирту, хотів я його від того уберегти. Зайшов він додому, тож пішов і я до себе на квартиру. Розпалив у грубцій, Напалив добряче, потім погасив світло і сів у кріслі. Ноги простягнув на другому кріслі і попивав четверте пиво, котре купив у крамниці тихцем від пересади, заховавши його до кишені. І так попиваючи, сидів я тихесенько біля грубки, дивився на танцюючі по стінах славні блиски вогню, що пробивалися крісті три славні шпарини у дверцятах грубки. Ні про що не думати, зовсім ні про що, абсолютно ні про що. Але, на жаль, знову не вийшло, зовсім, абсолютно, абсолютно навпаки. Гніздом ос мислячих була уся моя голова, вуликом, що кипів від бджіл мислителюк, була уся моя голова. Пригадалася мені та історія, як молодий герой вирушає у світ і на початку дороги рятує бджіл від ведмедя, а наприкінці дороги королева бджіл рятує його медом від смерті голодної. Якусь мене не вапила любов до королеви бджіл і братерська приязнь із її роєм. Замість меду прекрасного золотого страхітливим дзищанням мене частували. Назавтра о півдні, як уже кілька днів підряд, зійшлися до вогню на мою ділянку сельбка із дружинонькою хі, хі і молодий батюк із матір'ю. На моїй ділянці тільки палав вогонь. На інших ділянках уже все попалили, що було до спалення. Тепер корували, різали хвацько, ставили кубики з паперівки ріща і так далі. Я тільки ще мав зеленину для палення». Розсілися ми довкола вогню, стягнули рукавиці й узялися до полудневої поживи.